Molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.2 de la freqüència modulada i eh, són les 12 i 6 minuts del migdia que és moment d'iniciar una nova aventura d'en companyia en aquest dia 21 de març amb la primavera recent estrenada. Un dia assolejat.. maco... Ara no, no tant, eh? Ara, ara, ara s'ha anat una mica al sol, eh? Bé, bueno, jo quan hi he arribat, escolti-me, aquí feia un sol que sí, m'he deixat sí, sí. el barret al cotxe sí, sí. perquè dius no és moment de portar barret d'aquests de, de llana Clar. perquè se'n riuran. Clar, tampoc no és moment de portar barret de palla, mm. Home, sí. En la primavera ja li toca, no? Sí, encara no. Fins que no faci més sol. Bé, la primavera li toca la palla. Vull dir, el barret de palla. Com es nota que la primavera la sang altera, eh? Sí, sí, sí. Que si no, que els hi tinguin al Florentino, a l'ésser superior. Que l'ha alterat molt. Sí. l'arribada de la primavera. Però sí, l'arribada de la primavera i ja el té això i a la joventut li surten aquests grans tan escarosos, en perdó de l'expressió, tots pren cap puc. No, no, no siixinda mést. Eh? A, a, més, a més els veus es, veus veus la, la parelleta asseguda al banc mm. i les senyores tenen aquesta manera derebenar els grans dels senyors. Per què? Miri, no ho sé. Per què? Elss hi agrada? Sí, allò que van i fan xup. De ja deixen que quin tens de, xup. Ja us dius mentre és a la cara, te la poden deixar marcada a la cara. Dius, però mira és la cara. Sí? Però l'esquena fa mal. Fa mal, l'esquena? Sí. Home, teòricament no ho han de fer mal, perquè són... Com es diuen, barbs? No, una cosa és un barb. Ah. Un vap. Em que es diu vap, però va, és igual. I l'altra cosa és un gras de pus. Aquells gras de pus que apreten i fa xop! Ala! Perdonin si estan, fent, si sí, estan preparant el dinar, eh? No facin avui sopa de, de puerros, que són blanques. Bueno, jo crec. No, no, no però, sí, sí. I no, no. llavors, llavors, clar, tenen aquest costum de... I de això apretar. passa a la primavera, només? Home, quan veuen un gra, les senyores ja. tenen fixació, veuen un gra, l'han de rebentar. Ja. El per què? No ho sé. Dius, deixa'l madurar. Perquè, de més, la següent frase és, si no surt, que van, perquè apreten fins que surt sang. Clar. Però llavors vol dir que la pus i ha sortit. Clar. Llavors, si no surt, diu, és que encara està verd, s'ha de deixar madurar. Dius, deixa'l, ja, ja, ja caurà de l'arbre sol. Jo recordo que n'hi havia una pomada de color marrón que estovava molt els grans. Ah, no, jo aquesta no la vaig dir. Sí, no, no. Jo vaig ser un nen amb agner, com que soc nen de posguerra, un agner justet. Justet. Justet, allò, tres o quatre granets i pam. Fins i tot sí. vaig tenir una varola que vaig tenir tres o quatre grans. Un sí, un me'ho vaig arrencar en em un forat aquí al canto. Ola. Que si mi posés un cargol semblaria el Frankenstein. <laughs> També li dic ara. M'entenen vostès, senyores i senyors? Doncs bé, estem en plena primavera, que sí, la sang sí, no? altera, que això ja anem encaminats cap a anar amb, amb, amb, amb, amb màniga curta d'aquí quatre dies. I tant, i no? tant. Estem en guerra, també, senyores senyors? Sí, senyor. Bé, bueno, el món mundial està en guerra contra el senyor Gaddafi? Bé, bueno, tothom estem una mica en guerra, entre, entre tots, eh? Tots plegats tenim moltes guerres. No ho sé, però no? ara el món mundial tots mm, estan en guerra amb el senyor Gaddafi. Bé, no, més que en guerra que l'han volgut aturar. Que fa poc,? aquest home, eh? Sí, que fa por, sí. A I fa estic, por, aquest també. Sí, però a mi fa por. Jo me l'imagino. Se l'imagino vostè, de consogre? No. Me l'imagino, perdoni però jo no, que una persona, la, la meva imaginació és molt curta Jo soc cas. una persona torturada de mi mateix I l'altre dia ho vaig veure per la tele I anava amb el cotxe i anava pensant, Aquest home toca en tu de, de consobra? Sí. Ha de ser tremendo, no? Allò un sopars d'aquests de Nadal A part que ell no deus celebrar el Nadal, no? No, deus celebrar el... Imagini's que una filla seva està casada amb un fill del Gaddafi Uf, es tots a casa Escolta, perquè és de, Diu, desagradable avui di, Que és la di, primavera, papa, això Papa, avui avui vind del sogre i jo ja et quedes macal un d'Ena... Jo és que ja no me l'imagino ni sentat al seu costat. Al meu costat? No, al meu, al ah. meu, meu, meu. I jo tenir-lo al costat com el tinc ara, ara vostè, no me l'imagino, no l'aguantaria. Sí. Sí, però aquest sí, home a mi em fa por. A més, quan Ara atacaré tota la Mediterrània. Dius, mm. conta que la Mediterrània, des de Líbia, aquí, el primer que troba és aquí, eh? Pràcticament, eh? Sí. Escoltin, que això sona en les... La... Jo sona en les sirenes i es queden mm. vostès sense programa, eh? <laughs> Surt i corre a la <córrer> lluita. <laughs> ja, aquest tio està boig, amb els, amb els tomahals que li han vengut. Sí. Aquest tio ja que s'hi agafa, Va, s s els cables i apreta el botonet. Ara, ara li prendran. Sí, bueno... Mm. Primer hi trobin. Sí, també és veritat. El que fa el petroli, senyores i senyors. Ai, un ditjós petroli. Resulta, ah, a més, em fa gràcia perquè diuen no protestarem per aquesta guerra perquè és legal. Diu que la que va fer l'Aznar és il·legal. Mm. Aquesta és legal. Sí. Una guerra bueno, és legal i il·legal, depèn qui. Home, ja entenc tot, tot uns processos, no? Ja. Això no, vull dir, ha passat ja. per la ONU, o sigui, no, és, no són tres països que s'han posat d'acord. I... O sigui, vostè surra amb el senyor Monegal i és una guerra il·legal. Ara, ens posem d'acord no, el senyor sí, Jordi, vostè, si surro, jo i tal, si i tot... Si surro al senyor Monegal, ell eh, es no, pot defensar. No, veure, I segona, jo, si jo i segona, segona no, seria una agressió. No, a veure, és un suposar. Yeah. Perquè jo entengui, si vostè, pel seu compte i surra amb el senyor Monegal, mm. és una agressió il·legal. Però si ens posem tots d'acord del programa per surrar al senyor Monegal, i el surre vostè no. igualment... És, és una agressió legal. Hi ha una cosa que és un organisme que està per defensar, diguéssim, el... A, el petroli. Bé, bueno, el petroli és l'últim del ah, públic. Sí, sí, sí. Llavors, si sí, aquest organisme es posen d'acord tots els països, suposo que entra dins d'un mínim legal, no? Bé, doncs bé, estem en guerra, en guerra, en guerra legal. Santa. En guerra legal, eh, envien a Espanya han enviat tres avions. I un submarí, que sí, també deuen tenen... anar a no?, per això de la... Sí, exacte, per la velocitat. Va, de... Prrr, prr. Quan arribin ja s'ha d'acabar la guerra. Mm. No, diu que de moment no participen, no? Que estan com, com a la reserva, no? Estan sota el comandament d'un senyor americà.: Bueno, fins i tot Itàlia s'ha juntat amb els mem... membres de la ONU mm. i també està ha portat el seu, sí, sí. la seva participació, diguésim. Déu meu, el Berlusconi també, mm. Déu meu. Perquè l'altre dia també vaig veure una imatge amb molt maca, tot de militars, mm. i l'aixecuen allà al mig. Home. Escoltant. Bueno, és és la ministra de defensa, no? Escoltava, sí, sí, sí. Home, doncs té que estar. Llavors ah. el senyor president és el que hi firma. Però pues sí, que vagin als avions. Diu, dimarts parlarem al Congrés d'urgència perquè et doni no vistit plau. Ja està. Que li, que li donaran. Home. Jo crec que sí. Home. Si ho diu després la de, teu... Després de tota l'embúlica menta... Ah, exacte. Exacte. Doncs bé, senyors, senyors, doncs això, estem en guerra, eh, enviaran allà avions mm. i... Uh, malauradament no sé què passa però hem tingut dos accidents de tren. que eh? em fa una mica de juio i jo també hi ha a viatjar en tren. perquè quan no cau la catenària cau un roc al mig de la via bueno, que és una via que jo hi he agafat alguna també. vegada i vostè ho sap sí. i jo pensava, tu vas amb el tren de nit desitjant, ara ja arribo a casa per poder descansar mm. i de sobte et trobes contra l'altra banda de, de, perquè allò és molt angost sí. passen els dos dies justos et trobes a l'altra banda eh? són, són accidents, I home, escoltim, accidents n'hi ha sempre i, uh. i, i el de Sitges, que es van creuar els, els deixar la via, que hi havia una nena que deia no es podia obrir el port i pensava com vingui un tren i pensava com vingui un tren també a la platja de Sitges, al uh. carrer del Pecat, <laughs> Pecat sense tocar de peus a terra <laughs> sense tocar de peus a terra senyora, senyora, senyora. en fi doncs bé, doncs tot això són petites coses que han anat passant, mm -hmm. a part de allò del Japó, que ara el Japó ja no sé si no se'n recorda ja, total. Home, de nhi do Déu-n'hi-do, Déu ja, Déu ja. perquè tot allò del... A bé, man, han dues coses al Japó importants. Una és la la, la central aquesta nuclear, mm -hmm. que sembla que està mig controlada encara que està estan a la gent el, del seu entorn. Sí, home, és no, normal, eh, també. I, lo, i, I la resta de allò del tsunami, que això costarà més de reglar. Ah. Perquè allò, tornar ja que totes aquelles de cases... De moment, jo la setmana passada els hi vaig dir que jo no faria més sushi pel tema de les algues. Yeah. Eh? Ja ha començat a sortir que hi han verdures i no sé què que estan radioactives, han arribat al mercat de Tòquio i les right. han hagut de retirar. Yeah. Senyors, senyors, mm, en fi, no sé, eh, se'ns no, ressentirà. No, no ens invitarà sushi. No, farem, ja l'hi dir, farem barbacoa. Mm, farem barbacoa. Farem Exacte, barbacoa, Exacte. Barbacoa, Exacte. molt bé, és, és per, més porque sana. Per què ens hem de jugar? I la carn és d'aquí. No ens hem de preocupar. Acaba ah, que posen la bandereta. Carn de Girona. Carn de Girona, a la bandereta. Denominació d'origen. Perquè, clar, de saber que allò no es va que boja. <ríe> és de Girona, <ríe> eh? Si fos de Figueres, dius, està tocada la Platra Muntana. <ríe> que no és boja, però tocada la Platra Muntana té un què, sí, senyor. Què. En fi, els hi diré tot això perquè m'he fixat que dintre tot aquest fenomen hi ha un, hi ha un fenomen de senyors mm. que són els tertulians. Sí. Realment m'he fixat amb els tertulians, per de ràdios, de televisió i tal, saben de tot. sí. Bé, realment no saben de res, però ho parlen de tot. Exacte, ho saben de tot. L'altre dia estaven parlant de si la crisi duraria mitjà, de que si Egipte, no sé, a l'endemà ja estaven parlant de terratrèmols, a l'altre tsunamis, ara ja d'energia nuclear, i entenen de tota aquesta gent. Ara ja de Gaddafi munt, Gaddafi aball, que si no l'exclusió d'ària però que s'hi pot quedar, que si no sé quan quantos, tal... N'han de saber, però això cobra. No, no, si veus que allà fan unes dissertacions que a més diuen aquella frase d'en Màgada... Jo no sóc expert, però... Però tu has copiat el Rincón del Vago, home. Tu has copiat, has entrat a Google el, el, Google. A, a, a, el, el Rincón del Vago i tu has copiat, home, <laughs> que se't nota. Se't nota allà, diu, no sóc expert. Si ahir ets expert en tsunami, avui et expert energia nuclear. A, a, a mi el que m'agraden són les tertúries, aquestes específiques, perquè n'hi ha unes altres que es trepitgen. Es sí. comencen a parlar un damunt de l'altre, no t'enteres de rei, no jo, no que... s'insulten, però gairebé. Sí, bueno, però això, això dona... Caliu. Maturiu, sí. Els altres són més, més seus, més nostrats mm. i sempre n'hi ha aquell el pedant que diu, sí no, bueno, això ja ho sé de bona mà perquè jo vaig estar negociant amb... Sí. Això ho sé de bona mà perquè un dia estava parlant amb... Això ho sé de bona mà, dius, és Déu aquest home, està a tots dos ja, llocs. Tot Estat, forma part de la història aquest home. Sí, és algo al·lucinant. És algo al·lucinant. En fi, són els grans tertulians, a, els tertulians. Que, tenim, que tenim en aquest país mm. que dius, saben de tot. Bé, aquí no tenim tertulians, aquí tenim simplement gent que treballa, col·laboradors, Exacte. que fan la seva feina més bé o menys bé, mm. però fan la seva feina, el dia que venen, també. També us hi haig de dir. I, I el dia que no s'espatlla el telèfon? I ah, el dia que no s'espatlla el telèfon. <coughs> que avui resem perquè no s'espatlla. No, no doncs any. tenim un, un senyor que sempre ve, que sí. no ha fallat, em sembla que només ha fallat una vegada, que de, és el senyor... De fet, sempre està aquí. Sí, està aquí, perquè viu aquí. <coughs> viu aquí. Vostè no ha vist que Quin nenge aquí... aquí, aquí Alla té el, el, el camastre. La, la Jaima. Exacte, sí, fa... <coughs> Saps com aquells que van anar a migrar a Cuba? Sí. Que dormien sota el taulet sí. i pel matí ja s'aixecaven ja amb està. les llaganyes. Què de ser, senyora? Doncs <ríe> pues així. És d'estar aquí. Arribes i dius, què hem de fer en companyia? Tira en companyia. Tira companyia. Què ja hem està. de fer amb la... eh? companyia? Claro. Eh, doncs és el senyor Jordi Acosta, que és el nostre tècnic, que és el mm -hmm. que aconsegueix que tot això sorti a l'aire. Exacte. Que és maco això, sortir a l'aire. Maco mm -hmm. això. És tal qual. Sí, és com la radiació. <ríe> però, amb però, bona. Amb però amb bones bona. arsianes. Amb on desalciar-nos, Després tindrem el nostre companya ja, a Cap de Vilacap, mm -hmm. que ens farà cinc cèntims d'aquestes coses del còmic, i de més que avui vol parlar d'una exposició que s'està fent al Museu Picasso sobre les vinyetes durant el període de la Guerra sí. Civil. Sí. Mm? Que és molt interessant. Mm -hmm. A més, el senyor Cap, jo després ho felicitaré perquè li vaig veure una entrevista feta amb anglès i parla un anglès amb una soltura sí. al·lucinant. Sí. Vostè l'ha vist, l'entrevista? Sí. És algo al·lucinant, nom, escolti. En fi, i quan diu les coses en català, les pronuncia en català. Malgrat que sigui en anglès, no li fa la tonalitat anglesa. No, clar, Això està molt bé. Clar, cada Això cosa, cosa bé. té el seu nom. Després parlarem al el senyor Sergio Fidalgo, que avui sí que vol parlar del Torrente 4, perquè ja la vista. O sigui, Semana amb... passada ah. era presumpta. Avui crític... parlarà amb propietat. Sí, avui és crític ja. Eh? Sí, Després tindrem al nostre estimat senyor Monegal, que li haig de fumar la bronca avui, eh, que fa la crítica en companyia dintre el mateix en companyia. Ah, molt mm? bé. I eh, tindrem una entrevista amb el dibuixant Alfons López, que és Premi Nacional de Còmic, Premi Nacional de Catalunya de Còmic, mm -hmm. per, per un àlbum que han fet, que es diu Mil Vides més, que és sobre la vida d'un senyor que havia sigut sindicalista, que es deia Miguel Núñez. Mm? Molt bé. Parlem de tot això amb la Miquel Alfonset, i mm, tindrem a la redacció el senyor Menel Pinheiro, tindrem el nostre grum, i tot això està coordinat i co-presentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martore i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Recasens, l'avi. Molt bon dia, musiqueta i filo També podem dir en propietat allò que sempre ens diu el senyor Jaume Cap de Vilacap. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia, bon dia, bon sol. Bon, dia, bon, bon sol. Dia. Primer dia de primavera. T'han sortit grans en tu? No, de moment no. No. no. A vosaltres sí o què? No, no, no. Sí, no, no. L'Agne Juvenil ens està sí, sortint està, ara. Sí, ah, m'està, sí. m'està bé. I fem unes malifetes. Sortim els bancs d'aquí davant i uf, és una cosa... Una bogeria, nostra.. nostre. Ja m'ho han dit, ja m'ho han dit, Per ser senyor Cap, vull felicitar per una entrevista que li vaig veure, que li van fer vostè en anglès i parla vostè en anglès, que Déu-n'hi-do, eh? D'on t'ha tret tanta cultura? Déu-nos en guard, Déu-nos en guard. No, Déu-nos guard, no. No es faci a l'omudesc. Que hem de lluir col·laborador, que hem de lluir col·laborador capura migueta, que davem miguet al cosa, francès Está i molt bé. bé no? O sigues que si la BBC algun dia vol passar aquest programa d'això, vostè faria de traductor. Van, no, cap en anglès com de humana, no? cap, cap problema, cap problema. Així m'agrada. Ara sé els nostres no <laughs> podem ve, tranquilament. Mm. molt bé. De què parlarem, senyor Cap? No, no, jo avui volia, eh, a, a part de fer un petit incis per eh, recomanar eh, l'exposició que després parlàvem de Fons López, mm -hmm. que és una de les mostres incloses de dins d'una mena d'activitat al de, de, torn del dibuix satíric que es diu Caricard, mm -hmm. la inauguració concreta és la de Màquina Baja, sí. que és el més recomanable, que s'inaugura avui. Eh, jo volia parlar d'una exposició que actualment el model Picasso, que es va inaugurar el divendres passat, és dir, que... Mm -hmm. és, eh, quatre dies, mm -hmm. eh, i, i que eh, és molt interessant perquè eh, relaciona, diguéssim, la producció eh, de Picasso eh, amb, amb, amb la imatge satírica, no? L'exposició es diu, diu Vinyetes al front mm -hmm. i durarà fins, fins al 29 de maig mm -hmm. i està molt bé perquè relaciona, diguéssim, per peix d'una un, un, de les obres que no és molt coneguda de, de, de Picasso perquè va fer just abans a Gaudernica que es diu somni mentida de Franco que és un gravat i mm -hmm. dues planxes que representes una mena d'au satírica sobre el Franco, és a dir és una sàtira brutal del personatge de Franco i de, de, mm -hmm. de la barbaria de la guerra. Mm -hmm. I a partir d'aquesta aquest, planxa, d'aquestes dues planxes, aquests gravats que hi ha una hi ha una petita narració seqüencial, no? és a dir, que és un protocòmic, quasi bé també mm. una protocòmica. Bé, és que el, el Picasso sempre havia dit que ell no sabia, que una de les coses que li disgustava és no sapiguer no fer còmic. No, es veu que ell era un, un, un admirador no? de, de molta gent que, que, que dibuixava historieta còmic, mm. sàvira. No? És, és veritat que, a part, ell va tenir sobretot al principi de la seva carrera molta relació amb molts artistes que col·laboraven en premsa satírica i ja fos a, a premsa satírica... Mm -hmm catalana com la premsa satírica francesa, va estar no, mass quatre no. gats, vull dir molt de temps. Ah, exacte, exacte, exacte, exacte. I, hi ha molts dibuixants que després don't van dibuixar el Papito o que a França van dibuixar la Setobert o la Chanois, a permís, que era la pensa galant, la pensa festiva, la pensa satírica del moment, eh? I ell té aquesta vena satírica perquè allés és un gran transgressor, no? I la mm -hmm. sátira precisamente és aquesta transgressió. No? Mm -hmm. I a partir d'aquest gravat, doncs, hi ha doncs tot un, una exposició doncs, que recull d'un seguit doncs, de material de, doncs, de l'època també són vinyetes fetes eh, durant la Guerra Civil o o, o o pràcticament després i que incideixen en en, aquest, en la figura de Franco, no en satiritzar la figura de Franco en els cartells doncs, de propaganda a favor de la República uh -huh. en, en, el, en els desastres diguéssim, en com satínicament es reflecteix doncs, tot el que és el, el desastre de la guerra, és dir, és un, una exposició molt, molt completa doncs, que t'ofereix una, una mica de visió del que és el, el, el, com Picasso connecta amb l'art més popular, amb el cartellisme, amb les auques també, amb, amb les revistes satíriques, i està molt bé. Eh? No, sí, hi ha aquest... coses de diversos dibuixants, per entendre'ns. Sí, sí, sí, a part ah. doncs, de l'obra de Picasso, que, uh -huh. que, que el gruix de l'exposició doncs, recull, ha, per exemple, uns, un, unes, uns dibuixos del Maldífio Amster, que, era un, un que doncs, és molt conegut per ser de cartellista, però amb dibuixant uh -huh. satíric excepcional, doncs que són unes, una, una baralla de cartes espanyola mm -hmm. on les figures de la sota, la, el rei, la, la, el cavall són els, el, els principals líders eh, feixistes i Mussolini, l'emperador del Japó i els originals perà en aquesta exposició i són una, una delícia També hi ha una carpeta de, de gravats del George Gros, per exemple, mm -hmm. que és, que és una, una sàtira brutal doncs. També sobre el mateix que estava passant a Espanya, estava passant a Alemanya. Hi havia un, un, sí, sí. un, un moll ben feixista en, en aquell moment doncs, eh, fortíssim doncs, que estava retallant els drets de, de, de, de, de, les, de les societats, estaven posant límits a la llibertat, estava collonint el personal. No? Uh -huh. Hi ha uns dibuixos brutals del Toño Salazar, que just un llibre del Rafael Berti, eh, hi ha un seguit doncs, a cartells... Aquest, els cartells més satírics, diguéssim, els cartells de la Guerra Civil, que són mm -hmm. molt coneguts i que s'han fet moltes, moltes exposicions, doncs hi ha un, un d'aquests cartells que són molt èpics, però hi ha un seguit d'aquests cartells que són molt satírics. N'hi doncs ha, ha un que es veu, es veu amb important. la publicitat, hi ha un cartell que es veu amb la publicitat, que és un senyor alemant amb el... Sí, que una calavera sí, sí, i tal, sí. que és el que, si vostès, si fixen, van pel carrer, el veuran, que és el que anuncia sí, l'exposició. Sí, sí, sí, aquest és el cartell que anuncia l'exposició, que és un, un, un cartell... No? és a dir, és, en aquell moment doncs, el, el, el, la gent d'Espanya el que veia eh, és que el Franco era un titella dels alemanys que volien ocupar pràcticament eh, tota Europa no? I, mm. i, i hi ha doncs, el gran eh, ninot alemany convertit en una calavera i el, era molt petitet seguint l'esquela eh, hi ha doncs, un, el que representa els italians el militar espanyol no? és, a dir, eh, és una sàtira molt, molt, molt, molt contundent, a part d'aquí és un dibuix Maquíssim, no? Sí, sí, que sí. sí. Graf, molt maco, no? I hi ha tot en seguida doncs, de fotografies que també... de Fotografies, doncs, del, del, del, de l'Oxament, de la guerra, que aquestes fotografies demostren, doncs, com eh, Picasso l'estresllada també, doncs, amb els seus treballs o, o inclús el mateix que Ernica, no? Mm -hmm. És un treball, doncs, que el Picasso va fer immediatament abans de la Nica, i que té molts de, o sigui, hi ha recull la, la, la, la, sí, sí, la llavor que després serà el Guernica inclús el Guernica canvia no? és a dir, el, quan al Picasso li, li encomanen de, de, de dibuixar l'obra, el Guernica és una obra pel pavelló sí. espanyol mm. a l'Exposició Internacional de París doncs quan a él li encarreguen fer una cosa que denuncies diguéssim la guerra d'Espanya i que a dir, parles de la legitimitat de la república, etc. ell comença a pensar en una obra no? mm. una obra però just eh, el, el, el, a finals de maig es produeix el, el bombardeig de Guernica, que comença a arribar doncs, a, a l'opinió pública internacional en compte gotes, però que es descobreix doncs, que ha estat una massacre uh -huh. brutal. No? Que, que, que, a més, moment, el, Franco, el, Franco, el, Franco... el Franco, el Guernica, va dir que eren els mateixos bascos sempre, que havien cremat la, sempre, sempre, la ciutat. Sempre. Que això no va ser la legió en sí, sí, per favor. La legió en tenia altres coses a fer. Sí, sí, la propaganda franquista sempre va negar que ells haguessin allà... Sí, per res, no?, que legen passava per allà i va veure com els sí. mateixos bascos anaven votant sí. bombes ells mateixos. Sí. Sí. No, sí. Perquè no portaven aigua, si no haguessin apagat el foc. Sí. No. Exacte. Sí, sí, sí, no, no. I, doncs, a partir d'aquest moment, Picasso canvia la, la concepció de l'obra que, que estava pensant per a l'exposició universal, i crea el Guernica amb elements d'aquesta sàtire que havia estat sent abans, que era aquesta col·lecció de gravats que es va editar amb una carpeta, que es va vendre també en aquesta exposició internacional que era El Somni i Mentida de Franco, on hi apareix, per exemple, el Franco convertit en un Franco deforme, convertit amb una mena de tubercle, no?, que, per exemple, agafa la valencià espanyola amb la punta de la polla, que va damunt d'un porc i vestit amb una mentilla i que recarrega la república, és a dir, és una sàtira absolutament demolidora, que endroca també amb la sàtira que s'estava fent, la sàtira de guerra que s'estava fent en aquells moments on doncs, les mixtes satíriques del moment, amb els cartells, diguéssim. És una visió molt interessant d'això, d'un tema molt curiós, és que si es pot fer humor doncs durant la guerra, no? Bueno, si, si mm -hmm. bé, això la està sàtira, demostrat no? en un llibre que vostè va fer, que és el del Begueria, que es podia mm -hmm. fer humor quan, quan sí. la guerra. Exacte. Mm -hmm. ah. Home, Pot ser perquè tens clar quin és l'enemic, no? El que passa que eh, la vegueria va decidir que l'enemic, el seu enemic, no només era el, el, el bàndol feixista o el bàndol, eh, diguéssim, dels, dels nacionals, sinó que va decidir que el seu enemic era la guerra, no? I clar, sí. perquè hi guerra, mm -hmm. i hi, hi ha dos bàndols que es vagaden, no? Avui, avui mateix això, estem també obligats en una guerra. Sí, sí, si sí, sí. però és una guerra legal, eh? És una guerra legal. I no és legal perquè els diu la però la sí, no? són farells mateixos, és a dir, no és legal. És no? ja, ja. sí, més bombardejava la seva pròpia població i ara ja són molts estrangers que podem bombardejar la seva uh -huh. pròpia població, no? Dir, bombardejava la seva legalment també. La, ah. seva sí, clar, no? la seva pròpia legalitat sí, Dic, jo tinc la realitat de bombardejar bombardejar. bombardejo clar, clar, clar. Ah. El, el problema sempre és això, no? que els éssers humans som uns animals, uns monstres no? i que reflexionar és molt més difícil que, que no pas actuar, no? a vegades doncs, actuar és... és... el que passa que clar, és la, la, la posició és, tot es pot parlar i tot es pot discutir, no? però llavors hi ha uns que som els, els que no, no ens creiem res i ens en fotem de tot, doncs que eh, quan passen aquestes coses, que són terrícules, n'hi eh, ha uns que diem, escolta, pensem, i nosaltres hi pensem a través de l'humor, pensem a través del, de la transgressió, pensem a través de ficar el dit a l'ull, no? Perquè, I això fa mal. Sí, sí fa això mal, fa mal. Sí, cou, cou, cou, cou, no? <ríe> cou una miqueta allò de dir, eh, pensar és perillós, però sobre que, que pensar a través de l'humor és una cosa que és... Sí. és encara més perillosa no? senyor, senyor Cap, són dos quarts ho hem de deixar aquí, ah, yeah. Sí, yeah, sí, yeah, sí. aquí. sempre és molt agradable parlar mm. amb vostè se'ns passa l'estona volant al seu costat, escolta ja penso que això està molt bé perquè si nosaltres no ens avorrim suposo que els uïdors tampoc no s'avorriran no, no. recomanem aquesta exposició també recomanem la de l'Ibar te recomanem una exposició que hi ha del José Luis Martín al Cort Inglés allà a l'Avinguda la ah, Porta l'Àngel mm. i una que està al Col·legi de Periodistes Col·legi de que vostès m'estan treballant va. molt va, va, va val, la pena, val la pena agafar i anar a Barcelona dir i dir que hi ha que passar la darda tu perquè ah, mira, <eurs> el Col·legi de Periodistes està al costat del Clàssia de Catalunya que està al costat del Cort Inglés que llavors pots arribar tranquil·lament al carrer Montcada que hi ha el model Picasso Fmm. i després passar per Can Fabra que hi la biblioteca i, i en grans que hi ha l'exclusió aquesta Clar, de l'Ivac. S'inaugura sí, sí, aquesta tarda avui, i després ja. parlarem amb el senyor Fons López d'aquí uns momentets. Moltes gràcies, senyor ah, ah. Cap, ens tornem a retrobar la setmana eh? que ve. Adéu-siau. Bona setmana, adéu-siau. Ràdio Martorell 91.2 FM Gran aniversari Bricorama Abrera. El celebrem obsequiant-te amb un 15% de descompte en totes les compres d'aquest dimecres 23 de març. Recorda, un 15% de descompte en tota la botiga. Només aquest dimecres a Bricorama. No t'ho perdis. T'esperem a Abrera, rotonda entre Seat Lleroski. Bricorama, la teva botiga de confiança. Bricorama. tried to be you but you're so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i'll be giving it my best this and nothing's gonna stop me but divine intervention i reckon it's again my turn to win some or learn some but i won't hate this i'll take no more i know You're free I look into your heart And you find Love, love, love, love Listen to the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God Forsaken right to be loved Love, love 13 33 minuts del migdia i seguim en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell al 91.2 de la freqüència modulada. Ja saben que això és en companyia. I els hi vaig explicar una petita qüestió. Per qui no sàpiga, la Generalitat de Catalunya cada any otorga els Premis Nacionals de Cultura. I dintre d'aquests premis hi ha una disciplina que és la disciplina còmic. Sembla estrany, però hi ha una disciplina que és la disciplina sí, existeix, de còmic. Existeix, existeix. Ho hem, ho hem comprovat, eh? Sí. Llavors, aquest any ha recaigut amb tres persones que es dediquen a aquest que fer, es dediquen a fer això, historietes, còmic, com li vulguin dir. Són el guionista Pepe Galvez, el dibuixant Joan Mundet i el senyor Afons López. Afons López és un dibuixant que eh, porta una gran trajectòria dintre del món de la historieta i que, eh, a part de que ha fet varios àlbums, amb un àlbum que es diu Miguel Núñez Mil Vides Mas, li han donat aquest premi. I volem parlar amb el senyor Alfonso López. Per què? Doncs perquè és amic nostre. Bon dia, senyor Alfonso. Bon dia. Bon, bon dia, com esteu? Bé. Bon Felicitats pel premi, eh? Gràcies, totes gràcies. Uh, això del, que et un premi serveix per alguna cosa o no? A veure. En la pràctica, eh, jo sospito que no massa. No massa. A, a nivell espiritual, sí. És Um, una miqueteta te, te cuiden una mica l'ego sí. i, i, i tampoc vaig gens de malament uh, de, dit això no crec que cap editor pugi els preus del que m'estan pagant ara <ríe> I, i, però home si servís perquè algú més comprés del llibre pues, tampoc estaria malament però tu, també anima a, a, a dibuixar més no? dir, a fer més coses quan, a veure, quan te sents una mica reconegut sí, anima em eh, mentiria si digués el contrari. Mm -hmm. eh, doncs, jo, jo penso que aquest tipus de coses eh, amb, amb aquest nivell són interessants, sí jo és que estava pensant encara els romantis que som una generació de, de dibuixants perquè tu parles de, de què tenim a fer més coses de què no sé què estaven parlant en una exposició que vam coincidir al Col·legi de Periodistes amb un dibuixant jove de la nova fornada i comentaven, dic, mira, amb l'Alfons li han donat el Premi Nacional de Còmic. diu, i això quants quartos és? <ríe> o sigui, l'esprit romàntic és un però a les noves generacions dius aquí el caixa cobri com va exacte eh? Home, tampoc és d'estranyar tenir en compte com està, com està cobrant la gent jove. Doncs que pensin en això, tampoc és estrany, eh? No, no, no em sorprèn. Per el que estàs dient, estàs coincidint amb tothom que entrevistem d'aquest món que diu que aquí no hi ha indústria com i no hi ha res, que això s'està morint. A veure, doncs, és, és una mica un miratge. Doncs i jo, sí, clar, potser no seria tan radical ni tan pessimista. La meva opinió és que estem eh, malament en quant a indústria, diguem-ne, nacional, eh, per entenent-se, sí, sí. en quant a és historieta produïda doncs, per autors espanyols o catalans, diguem mm -hmm. com vulgui. A Això està fluïs, està molt fluïs, perquè doncs, es produeix poquíssim. Um, no sé no si arriba al 10% de tot el que arriba al quiosc és, diguem-ne, de producció autòctona. En aquest sentit, clar, la, la cosa no, no està massa bé. Uh, en aquest sentit, insistís de tota manera que possiblement fa 10 anys estaven pitjor, uh, perquè si més no ara hi ha unes uh, mitjanes editorials, no m'atreveria no a dir uh, del tot petites, mitjanes mm -hmm. i petites, que donen cabut d'autors d'aquí. Doncs, jo, jo diria que fa 10 anys encara estaven pitjor. O sigui que mira com està ben. el pati. A vegades també la, la indústria és més fàcil, per exemple, començar a publicar per França perquè després el teu producte es trobeixi i vingui a, a, aquí al teu país. Això, això s'ha produït en alguns casos, eh? Sí, sí. Exemple, mm -hmm. estic, estic pensant amb el Paco Roca ah sí. o, o estic pensant amb els autors de Placisat. Amb el, el, el Rubén Pellejero, que ho vam entrevistar no fa gaire, sí. ens deia el mateix, diu, jo treballo per França i llavors eh, el mateix Glenat ho compra a França, el Glenat d'aquí ho compra a França i llavors ho ha dit aquí. Dius, cosa que és raríssim, no? Sí, sí, això és, és molt curiós. També dona una mica pista de lo poc agosserats que són els nostres editors d'aquí, els editors d'aquestos mitjans, perquè estic d'acord amb vosaltres que gran indústria no existeix. Mm -hmm. doncs, aquests editors mitjans doncs, arrisquen molt poc. A més, jo, jo no sé si els, si els agents ho saben, però clar, és a dir, quan un editor doncs, uh, compra aquests drets, curiosament, d'un autor espanyol, evidentment li surt molt més barat que si ell li pagués directament la producció de l'obra. Clar, sí. clar. Clar, amb, amb la qual, tenim, eh, tenim que, bueno, que el lector espanyol se'n beneficia, mm -hmm. benvingut sí, però clar, curiosament, l'autor, si tingués de detendre en primera línia de l'editor espanyol, doncs no ho podria fer, sí, sí, el que diu és cert. Però això és una burrada per part dels editors, perquè l'editor el que podria fer és pagar-li ben a l'autor d'aquí i llavors vendre-s'ho a l'estranger, el que estan fent els francesos aquí? No. Sí, jo, jo diria que, que hi ha poca valentia, eh? Mm. M Me vinc a referir, eh? m'ha macat sentit, eh? Jo diria que poca valentia. També és cert que no tot és culpa dels editors, és dir, el nivell cultural del país és el que és. És a dir, perquè tornant a el que dèiem anteriorment, sí que és cert que s'editen molts títols, eh? Molts mm. títols. D -d Dentre d'aquests hi ha aquell 10% que parlaven d'autors espanyols, però també és cert que les tirades són molt curtes. Sí, clar. C -c clar, les tirades són curtes perquè també el sector, doncs, l'actor tampoc és molt gran. I en aquest sentit, la pescadilla és molt cega la cua. Doncs, eh, doncs perquè llavors es treballa a invertir eh, doncs, amb, amb, amb, per, clar, pagar tota una obra sencera doncs si no hi ha una subvenció darrere és molt difícil manteneu. El, el que passa, que veure, eh, hi ha un problema que per comprar certs còmics o certes novel·les gràfiques has d'anar a llibreries especialitzades a les grans llibreries arriben molt poques i títols molt contrastats i això sí? també és un altre factor en contra la gent sí, no va a una llibreria especialitzada és cert, és cert, jo també, també hi estic d'acord. Hi eh, ha poques llibreries generalistes, és a dir, les normals, per entendre-se, mm -hmm. no? les que tenen tot tipus de llibre, que, doncs, eh, que tinguin seccions de còmic. Comença a haver-hi, eh, doncs, eh, però encara és una mica minoria. També jo diria que aquí hi ha una tasca a fer del, del, del, dels distribuïdors, el distribuidor hauria d'intentar convèncer al llibreter que és un producte que es pot vendre com qualsevol altre no? uh -huh. I en aquest sentit, aquí també falla una mica a aquesta, a aquesta línia de la xarxa. No? La distribució hauria de ser una mica més ostraç, una mica més bosserada. Anem a parlar de, de, de la teva obra, d'aquesta última la que t'han donat al Premi Nacional de Cultura, el millor n'únyez mil vides més. Què ens expliques? Explica, explica. explica la gent qui era el Miguel Núñez. Comencem per aquí. A veure, Miguel Núñez va reentenent i definir-ho breument va ser un lluitador antifranquista, un, una persona d'esquerres... Una persona que ja des de la seva joventut va optar doncs, per militar amb una formació d'esquerres. Ell, als 16 anys, quan esclata la Guerra Civil, ja militava a les joventuts socialistes, és a dir, a les joventuts del Partit Comunista, a Madrid... Aquest home doncs va ser molt conseqüent al llarg de la seva vida, doncs ell va creure que doncs es tenia llltat per la República i per la democràcia. Uh, aquest home um, um, va estar lligat uh, amb, amb, amb, amb actes doncs, de, de, contra la dictadura, li va costar presó. Uh -huh. Aquest home, doncs jo ara no recordo els anys que va fer de presó, eh? però té un idols que va fer. Tipo Marcelino la... Camacho, per, per entendre'ns. Tipo Marcelino sí, Camacho, sí. no? Sí, una, una mica, així, una mica uh -huh. així. Camacho en la qüestió sindical i ella en la qüestió, doncs, sindical, en la qüestió doncs, uh -huh. més política. Sí, sí. Va ser un dels fundadors del, del PSUC de Catalunya... Uh -huh. Dir, eh, i, i la veritat és que té una vida molt interessant, jo, jo diria que és un héroe desconegut eh, per la manera com eh, se les ima imaginava doncs, per, passar, per, per aconseguir tindre doncs, l'organització muntada sense que l'aparata o repressió franquista doncs, els agafessin, malgrat que tots els agafaven. Sí, sí. eh, sí. <ríe> sí. A més, aquest, aquest senyor quan arriba la democràcia i hagués pogut ser un burròcrata polític per a mm. ten no mm. perquè va estar un temps doncs al, al, al parlament, doncs a, aquest senyor doncs eh, ho, ho fa una legislatura i després decideix que, que ella no és per ell, que ell és un home d'acció, mm. i se'n va a muntar doncs, una de les més importants ONGs de cooperació. Mm. Eh, Hauria pogut tenir una vida còmoda i fàcil, doncs, i no va votar per això. Era un home molt crític, mm. molt autocrític, és dir, un home doncs, que dintre del Partit Comunista i del PSUC doncs eh, eh, va estar inclús represaliat pels seus propis per ser crític. Sí, això acostuma passar dintre sí. els partits polítics. Eh. Sí, eh. És una eh. qüestió d'aquelles... Sí, que passa. Sí, sí, allò sí. que dius els tres que, coi, això que s'encén no, no respon a, a la realitat, doncs, bueno, nyaca, no? Si sí, demanem democràcia no hi ha democràcia interna. Sí, sí, era, era un home conseqüent. I, i, I, a més, tenia sentit de l'humor. És a dir, perquè una persona que ha passat tant temps represaliat fotut, mm. que inclús li va costar la salut mm. no parlàvem amargura jo el vaig arribar a conèixer abans de morir mm. era un home, jo diria molt, bastant sa i, i en alguns aspectes molt jove no? perquè es reinventava no? ah, això està molt bé I... aquest llibre diu que hi ha historietes, il·lustracions sí. com funciona, vera el llibre bueno, a veure, la idea primigenia mm. ve del Pepe Galvez el que ha fet els guions sí. i els textos perquè, digui, perquè el que no hagi vist eh, doncs que sàpiga no només hi ha dibuixos sinó que doncs hi ha uns, uns breus textes, que ningú s'assusti <ríe> doncs... i que costa llegir, eh? <ríe> bueno, ja llegirem, ja llegirem Mare de Déu Tot és complicat, eh? <ríe> sí, ho haig d'avisar <ríe> <ríe> a cada capítol i eh, la idea primigenia ve d'ell perquè ell es coneixien personalment amb el Miguel Núñez, ell mm van treballant amb la qüestió de recuperar la memòria històrica a Madrid sí. i, i llavors doncs, eh, la idea primigenia surt a partir d'aquí. Després és molt curiós perquè el, el Miguel Núñez, doncs, eh, doncs, com que era un personatge... Doncs, tan conseqüent, va decidir vindre a morir a Catalunya, concretament mm -hmm. amb una residència a Barcelona, mm -hmm. doncs, perquè aquí ja teníem doncs, la, la qüestió que aquesta del testament vital, ja. I, ja. En, la qual, sí, en la qual tu pots dir doncs, que no t'allarguin sí. necessàriament no, la vida. Que no et remenin, sí. que et deixin que no morir en pau. Sí, que et eh, deixin exactament. morir en pau. A quina edat va morir? Uh, sí. I, i, i a i fons... Madrid no a... ho tenien encara, perquè, ja us imagineu, amb l'esperança de guerra, ja. I, doncs, les perspectives que tenia que home. Va decidir que no, que, que no. I es va vindre aquí. Llavors jo, a partir d'aquí, ell ens posa en contacte amb l'Albert Soler, mm. que pel que no ho sàpiga, doncs és el, el, el fill del Soletura i que va fer aquest sí. documentant tan sí. interessant sobre el sí. seu pare. Sí. I Alzheimer per entendre'ns. Exacte, exacte. I llavors aquest senyor, imagineu-vos, fotut i tot el tio posa en contacte de manera que jo he tingut a més el privilegi que els meus dibuixos del llibre i alguns que he fet a part també estan dintre del documental que ha fet aquest senyor sobre la vida del Miguel Núñez o sigui són dos, dos històries que eren paral·leles i que no, no es trobaven i sí. es van trobar per és curiós, sí, sí. I, i és curiós, i ens ho va fer ell mateix, no? Al fons, sí. estem esgotant el temps... Eh... No passa res. No, no, no t'ho dic, no. dic perquè estem sí, esgotant sí. el temps. M'agradaria que em parlessis molt breument, que ja ho hem parlat per sobre amb el cap, que eh, aquest vespre s'inaugura una exposició sobre dibuixos sí. de l'IVA, del Màquina Baja, i que tu, a veure, estàs allà fent la presentació amb la viuda de l'IVA i, sí, sí. i amb el Pepe Galvez, precisament un altre sí, dels, sí, sí, dels premiants. Sí, sí. Sí, invitem a tots els oïdors que, que, els que siguin fans de l'IBA i els que no ho siguin també, perquè aquest any es fa 25 anys de, de la creació del personatge de Màquina Baja, llavors la viuda ha estat molt amable amb nosaltres i eh, ens ha cedit tota una sèrie d'originals, mm -hmm. és a dir que eh, s'exposen doncs, a Can Fabra, això és la, la biblioteca doncs, que està, està situada a Sant Andreu i que està una mica especialitzada en temes de còmic. Mm -hmm. S'inaugura avui a les 7 de la tarda. Això és al carrer Segre 2432 d'aquí de Barcelona i estaríem molt contents de rebre a tots els amics que vulguin venir. Això és una altra de les coses, allò que dèiem del romanticisme, que el senyor Alfons López, i una amb el senyor Cap, i una amb el Pepe Galvez, amb el Juanjo Sarto, i amb una sèrie amb el Toni Guiral, s'han dedicat, com que no tenen feina, dius, va, anem a fer exposicions. I vam fer el José Luis Martín, la sí, sí. de la Col·legia de Periodistes, i aquesta, etc. Hi han previstes, oi, sí, que... Que l'humor gràfic, doncs, encara se li de donar molta corda. Està molt bé, i està molt bé que a la nostra edat encara tinguem ganes de donar-li corda. Alfons López, gràcies per aquesta estoneta ja ens veurem i xerrem amb calma tu i jo. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Adéu. On the road again Just can't wait to get on the road again the Life I love is making music with my friends i can't wait to get on the road again On the road again Going places that I've never been Seeing things that I may never see again I can't wait to get on the road again On the road again Bé, senyors i senyors, continuem en directe i ara tornem a fer-lo de la setmana passada. No es pensin que el programa està gravat, sinó que... Mmm, a veure si aquesta vegada, segundes parts fueron buenas. com pot vigilantnospres, va a mi polia. Aquest senyors Soari i eh, cantava aquesta cançó en una de les pel·lícules del Torrente. El nostre gran crític de cinematogràfic, el Sr. Sergio Fidalgo, la setmana passada va tenir un problema amb el telèfon, es va tallar la meitat i ens deia que no l'havia vista, que podia fer una crítica duïda, però que li semblava llleig. Com que és un home complidor, han atrevat el torrente 4 i avui ens farà la crítica al torrente 4 Sí, senyor. Bon dia, senyor Fidalgo. Buenos días. Buenos, buenos días. Eo, Dí, buenos días. Bon dia bon, és, bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia, m'ha escuchat? Sí sí, sí, sí, sí, perfectament. Sí, sí, sí, sí. no s'ha tallat avui de moment. De moment bueno, hem, hem aguantat. Ja <ríe> li dije jo que això de tenir una instal·lació, no sé... No telèfon La setmana passada es va just amb vostè la meitat de la seva... I ja no ho vam recuperar, el telèfon. Mm. Tenir... ¿Está acusando de ser un estudiante X? No, no, no. No, no. sé, el senyor Soler el, acusa vostè i el senyor Monegal de posar-se d'acord <ríe> perquè el senyor Monegal tingui talls pel programa. I que vostè es el telèfon. Però bueno, això són habladories, eh? Sí. Bueno, bueno, yo estoy dispuesto a aceptar todo tipo de sobornos y si fuera, pero no ha sido así. No nah. me ha soborrado con un jamoncito ni con un vermutito, ni con nada. El, el, nada. el senyor, senyor Monegal no el sobornarà mai. Si vostè el soborna en Bel el, el soborn. Mm. Però ell sobornar-lo vostè, no? No creo. És molt roña. Ara que no ens sents, és molt roña. Mm? Anem a parlar de Torrente. Ay, veo que... Si me gusta, hombre, claro. ay, que aquí quiere ir por faena. Tengo, ah. Sí, tengo ganas sí, de saber, a ver, en sí. su opinión. A veure, ¿qué? A ver, ¿cómo explicarlo? Primer, eh, bueno, primero, eh, eh, yo fui de los, eh, de los que la pinen en, en 3D, o sea, se puede ver en 3D o en normal. Es la primera peli que he visto en 3D. O sea, que es de va a hecho, posar eh, unas ulleres sobre las ulleres. Eso mismo. Mare de Déu, senyor, quina por. Y, y, es, y, la costo, y, la, y la verdad es que la broma me costó más, más que un vermouth, como Dios manda, porque para 11-20... Mare, Mare de Déu. Mare de O sea, que primera cosa, si ustedes no son uno de los grandes fans del 3D y quieren verla, ahorraron los 3 euros, pararon los 8, y, porque para ver 4 es, es, es curioso, pero ya esas tracciones con dos fornecitas, ¿cómo que no? Les ulleres después se les va poguendo a casa per una altra sessió? Hombre, es que a ver, es que si alguien se eh, quita la gafa y después corre con 10 euros, intenta morder a alguien. <ríe> Le sale el torrente de dentro, eh? Sí, sí, això ja, ja. <ríe> del torrente... Home, bueno, jo... <ríe> Yo preveyendo Preveyendo la clavada Me las palomitas En el microondas De ¿eh? Caza uh -huh. Que a del día Como tiene que ser Para ver Torrente Porque no va a comprar Palomitas Porges No, no, no, no, no. A ver, la, peli, la peli La peli es muy sencilla Si, si soy grandes fan Del Torrente Pero grandes fans Grandes fans Grandes cosas Que ella y que ya es como yo Que hay que verla Porque hay que verla uh -huh. La peli está bien Porque es mucho mejor Que Torrente 3 Si no soy grande fan Hostia Y es por, porque todo el mundo iba a verla Es Cuco Cala Cuco Cue Cule Vaja por Dios, se'ns sí, Se acaba de tallar el telèfon amb el senyor Fidalgo quan jo dic que quan arribem a aquestes hores deu entra el Fidalgo, algo passa. Eh? Deu ser l'hora. Deu, deu ser l'hora que la telefònica deu dir és moment de tocar els nassos al el programa en companyia. I llavors dius, va, pengem. Perquè, digui, el digui, més a... fotut és que el pobre encara deu estar explicant nosaltres el torrent sí, ell sol. Sí, ja, eh? Ja. Eh? Dic, nosaltres no estem no connectats amb RDSI, no? No sé, això és una cosa Diuen... que s'ha de parlar amb el senyor Manolo Diuen que és una línia tan, que tan bona tan, que se sent bé i tal no, no, eh, però veiem... resulta que el telèfon no... Mire, jo quan era jovenet, vostè sap que jo tenia un dia en sis, sí. i a em van dir amb aquest cotxe tindres problemes perquè com que les, les finestres corrien, no, no hi havia ni la corda de, de pujar i baixar la finestra el motoret és senzillet i tal doncs no tindres problema i ja està i Ahà. quan més complicat la cosa, més tècnica la cosa, I, més problemes hi ha. I quant de temps li va durar? Mol Molt. Fins que, que se'n va espatllar. Home, clar, tot té un final, no? <ríe> ah, exacte. Nas, que veiem, no és que, aviam, tampoc no Va ser un cotxe que vaig deixar molta pena, el dia sí. Molta, molta pena. Estem intentant connectar-me el per, per, per què fa pena quan deixes un cotxe perquè per, per el canvies? Perquè no, altres, bé altres no, no, però el dia 6, sí. Sí? Sí. A mi m'ha costat sempre deixar-lo. Sí, perquè som, som com un fill. Som com Bé, estem intentant parlar, sí, connectar no una tenim, altra eh? amb el senyor Fidalgo perquè ens acabi de fer la crítica, i jo ja els hi garanteixo que la setmana que ve no torno a posar la patrullant d'una ciutat. <ríe> ja, dius, si vol que entri a pèl, perquè el fari ens deu portar amb el fario. Malfari, o sigui. ens deu amb el fario, sí. Cada vegada que entrem amb la patrullant de la ciutat, a part de que perdem alguna estoneta, eh? I, o si sigui, acabo de posar que ara se'ns tallarà amb, amb el Monegal, de no, totes maneres, estava dient una cosa al fi d'algú que diu és és millor que la tercera. Uh, la tercera sap... quina era? La que sortia el José Luis... Moreno? Moreno? No, em sembla que aquella era la segona. No sé, però per lo que jo tinc entès, la, la, última va ser molt, molt dolenta, molt i Llavors, superar-la tampoc hi haurà costat massa el Segura. No, però de moment és una de les pel·lícules més tequillers. A sí, més, sí. el senyor Santiago Segura em va fer gràcia perquè eh, va deixar anar amb el seu txutxer, txutxer, Twitter, eh? no, no que... també té raó, va deixar anar una frase que deia eh, diu, si no fos perquè tinc una vida que és una puta mierda, eh, no hubiese podido hacer esta película. Yeah. I tothom, no, home, no, Santiago, no, deixo què, tal i qual, no sé quantos, i suerte que a mi la película me compensa, i no sé què més. Senyor Fidalgo, me això vostè, escolti. Què ha fet usted si me nega que me están moviendo loco? Jo no ho sé, però no, no. mire, li vaig a dir una cosa. Jo no torno posar més la patrullando perquè ens porta mal lluiu, eh? En fi... Bueno, bueno. bueno, anem... ¿dónde, ¿Dónde me he quedado? O sea, que, ¿dónde, ¿Dónde se cortó? Que sí, la... no som molt fans, que no anem a veure la pel·lícula, que malgrat això, la quarta part és molt millor que la tercera. I el senyor Soler sí. estava dient que la tercera va ser horrible. La, la tercera, bueno, estoy de acuerdo con Rekar, realmente porque yo, a eh, los y me voy con, un, con cuatro o cinco miguetes a, a gritar y hacer un poquito el burro. Mm -hmm. Tienes ese punto de diversión. para la tercera fue, de hecho, la tercera es la única que no he vuelto a ver, porque la primera como la segunda, pues las he vuelto a ver en DVD o en la tele, y la tercera ya me negué. Mm -hmm. La cuarta, mmm, cuando la echen por la tele la revisaré. Mm -hmm. o sea, está bien, es, es muy curiosa, ¿eh? es muy curiosa. Si no tenen otra cosa mejor que hacer, gastaros la pasta. A mí lo que me sabe mal es que la gente te este 8 o 11 euros por una mm. peli que, bueno, que sí. si no eres muy fan o no te gusta mucho el humor de Cicutrón, realmente vas a pensar que te han pelo. Yeah. Uh, la tercera que usted deia, es un dubte aquí amb el, señor, amb el señor Soler, ¿es la que surta José Luis Moreno fent de dolent? No, esa es la segunda, esa está bien. es la segunda. No, mm. la, ter la tercera es la que, es la que, el, es la que aparece el Farid, el, el Farid se la aparece en aparición. Y ahí es la de l'avión al principio. Madre de sí. bueno, no Dios, la, la primera es la mejor, la segunda tiene también su qué, sí, muy bien como muy bien entender eh, hemos de entender lo que es, claro, lo que es torrente, me pareció un, mal, un malo fantástico. Y sí. todo argumento es me parece fantástico, la de puta, Todo me pareció fantástico. La tercera ya fue ya fue un bajón brutal. Y la cuarta recuperó un poco Y la verdad es que bueno Los que tuvimos el... salimos contentos pero ¿Y, el, que, y, el y el Kiko, ¿qué tal? Eh, bueno, claro, hace ver, no... Tómenmelo como... como Hace de tonto y, y lo hace muy bien Lo que hacía el Gabino Diego Lo que hacía el Gabino Diego en una, de la, en una de estas En la segunda, ¿En la segunda? ¿no? Gabino Diego lo ha mucho mejor Sí. Bueno, bueno, quizás, el, no quizás Kiko no se esfuerza demasiado en... eh, No he querido ir más allá Porque tampoco sé <risa> vale, pero, vale, conoco, vale. pero realmente no sé si actúa o es que hace de él Pero le queda bien No, no, no es amigo Diego, pero no lo hace mal ¿eh? O sea, no hemos descubierto un gran actor Es que hace, de, hace del papel Que tiene en la tele, básicamente ya ya, ya. Dejeta, ah. de simpático Tontito pues claro, eh, Que no digo que esa sea su personalidad Igual es un disfraz que se ha creado para la tele Y sí, pues, sí. luego es... Su, pero que no, no, no actua, más que más se pone ahí, mm -hmm. com la Beren Esteban, se hace un par de sí. un par escenas, pero hace de burra, no de burra, sí, de burra ordinaria, mm -hmm. no que decir que a lo mejor en su casa sea muy, una madre muy tierna y una mujer estupenda, pero hace el mismo papá el que hace en Sálvame, yeah. con lo cual, pues no, no le sale fácil. Yeah. Utilitza, per exemple, les frases aquestes de la Beren Esteban tan clàssiques amb la pel·lícula no? es que reconozco que la Irene Esteban la no, no no está pendiente muy de ella, ¿eh? está... sea, no no no no envía tanto. Torrente ese claro. sí, o sea, todo lo gato claro. torrente, todos los chistes son esas frases lapidarias, como la de las pajillas. O sea, hay momentos pajilla, que sí. esperas sí. que la digan, ¿sabes? Aparece sí. el coche mítico con sí. ap aparece muchísimos elementos de la fauna torrentiana, o sea, eso sí, ¿eh? Y aparecen, pero no, la Irene Esteban reconozco que no, no, no como no es un muy fan de no, no soy muy fan suya. La vi ahí, vale, pues hace un poco la burra sí que puede adelantar que a ver Esteban recibe lo que se merece. No digo mucho más. O oh, sea, sí, la tirem, tirem por fuera de la escala. <risa> ah, has ¿es visto la tele? Sí, ha surtit el trailer. <risa> ah, no, <risa> ha surtit el trailer. Jo vaig veure un reportatge i vaig veure com la tiraven al revés. O sea, sigui, la posaven al revés i deixaven anar. Yeah. Pues no, es una pena, pero es uno, uno de los momentos de la peli. Y este te atlantes, que ha tratado de Santiago, no seas tan tonto, hombre! I quan la tira en la campanaria deu aplaudir, ¿no? Si està al cine... ¡Ey! Yeah, yeah. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Espanya, eh! En una... <risa> <risa> la película... <risa> <risa> Parece ser que la verdad fue de las pocas famosillas que cobró por, por salirlo. Sí, cual, sí. Això t'ho vaig comentar jo la setmana sí. passada, que ah, l'havia pues sí, sí, llegit i tal, que era de, de les úniques que va dir, sí, aquí cameo un res d'una ampolla de Yo mm, Santiago jo, cobro. Sí, yo cobro. I va dir, pues vale. Yo por mi hijo cobro. Yo por mi hija cobro. <ríe> eh? <ríe> pues cobro, en fin. no, cobro. No, pues la verdad, no, no es, ahí mucho más, la de Buenafuente es mucho más gloriosa. Eh? Ja. Sí, sí, sí, mucho, Al final, gran, mucho... un, un dubte que, que teníem, surt el Pajares o no? Yo no, yo no le veo, eh. Vale, es que a mí yo me no han dicho que es un tío pajaros, yo le El exceso eh, sí sale y sale de una manera muy muy muy muy clara, o sea, no es aquel cómeda de 20, de dos segundos metetazos uh -huh. a musillos. Uh -huh. sí, sí que salía más como se, más con frase, aquello cambia con frase. Ya, ya. Eh, muy bien. Eh, más con cameos, casi digamos roza el pequeño papel, pero eh no, pajares, no le... la hija de pajaros sí. La Maricielo, ah. si s'ha La Maricielo. Senyor Fidalgo, és la 1 de migdia, hem de connectar amb els serveis informatius. La setmana que ve, a veure... A veure si ens no, a falta... la Patrovia, no, Brafari. No, Brafari. Doncs no, vale. <susur> no es tallarà telèfon. Fins la setmana que ve, senyor Fidalgo. Hasta luego. Adéu-siau. Ràdio Martorella, en connexió amb els botlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Itàlia insta la Unió Europea a posar l'operatiu militar a Líbia sota comandament de l'OTAN. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 analitzen la intervenció internacional. Alemanya confirma les reserves sobre bombardejar el règim de Gaddafi. Es mantenen estables els nivells de radiació a la central de Fukushima, al Japó, malgrat la presència de fum aquest matí a dos dels reactors de la planta. Ho asseguren les autoritats japoneses, que han ordenat la suspensió del transport d'alguns aliments provinents de les quatre prefectures que envolten la central. La majoria de partits acusen el govern d'improvisar amb l'impost de successions i reclamen al govern que presenti ja com quedarà aquesta taxa. Des del PSC consideren suficient que es mantingui un tram de l'impost per a successions a partir del tercer grau de consanguinitat. Detinguda a França, una de les suposades aterres més buscades, Yone Lozano Miranda. La gendarmeria francesa l'ha detingut en un control rutinari de carretera. La detinguda estava fugida de la justícia des de feia un any quan van detenir Ibai Beovide, suposat responsable de crear els comandos d'ETA d'equip Úscoa, dels quals n'havia de formar part Lozano Miranda. A Barcelona cau part d'una vestida d'un edifici del carrer Provença número 419, cantonada amb el carrer Sardenya. L'accident no ha fet ferits, però ha obligat als equips d'emergència a actuar per rescatar diversos treballadors que eren dalt de l'estructura i a l'immoble de baix. El president del Yemen, Ali Abdelà al-Salí, afronta una onada de desercions de responsables del règim per la mort de 52 manifestants en la repressió de les protestes. Avui s'han afegit a la revolta un dels principals oficials de l'exèrcit i el governador d'Aden, la segona ciutat més important del país. Fins demà al matí no recuperarà la normalitat a la línia R2 Sud, que està interrompuda entre les estacions de Sitges i Vilanova arran del descarrilament d'un tren trenari a la tarda. I és el segon accident en una setmana i per això la Generalitat demanarà a DIF, el gestor de les infraestructures ferroviàries, una revisió exhaustiva de les línies. Catalunya Informació. Esports. David de la Cruz, Òscar Pujol, Josep Jofre i Xavi Tondo són els quatre catalans que disputen a partir d'avui la volta ciclista a Catalunya. La cursa comença amb una etapa de 167 quilòmetres amb sortida i arribada a Lloret de Mar. El Barça comença els entrenaments de la setmana amb moltes absències pels compromisos internacionals de seleccions. A segon avui el Girona juga al camp del Valladolid. I el temps continuara el dia, núvols i clarianes, tot i oficialment hem encetat la primavera. Avui les màximes no s'enfilen gaire. A la tarda creixeran algunes núvolades i hi haurà alguns roixats dispersos més probables al Pirineu i Prepirineu a la Catalunya central. Continuarem amb temps insegur, almenys fins a finals de setmana. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. A Ràdio Martorell, tarda d'èxits.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 Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely, hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la seva Família, es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia. Un programa que distreu. Bé, senyors senyor, són les 13.09. És a dir, passen 9 minuts de la 1 del migdia. Molt bé. I eh, hi ha gent que es distreu fent unes coses, hi ha gent que es distreu eh, fent mapes, com el Google Map, Mm -hmm. Però és un altre tipus de mapa, és però, un mapa en va, el qual... molt bé, el Google Maps. Sí, bueno, doncs aquest és un mapa en el qual estan reflectits els tamanys del penis. Ah, sí? sí. llavors vostè vostè poneu un lloc com un altre i de però això ho parlarem després, molt perquè bé. ara tenim eh, connexió amb el nostre gran rítier de la comunicació, el Sr. Monigal, que jo mmm avage a saludar, per això per sonar correcte però també diré que és un senyor que m'està començant a gandulejar. Ah, sí? Sí, s'està empaltant sí, del ritme no. del programa. No, és a dir, va. a mi el Brum em va dir, l'he els talls del Monegal, com havíem quedat, jo els vaig mirar i dic, molt bé, i el senyor Monegal aprofitarà eh, els talls de la setmana passada. Ah. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Penis, eh, bon dia, eh. Què, gandulejant, eh, eh. no? En, en Jordi em posa, em posa en espera, eh, i la primera paraula que sento és penis. Sí, eh, quan... Sí, sí, sí, sí cas, eh? Mire, perquè és una notícia que parla, de, és un mapa d'on ten el penis més llarg i el penis més curt i el penis més llarg com diria vostè que està, senyor Monegal El Sinigal El Congo 17,93 sí, eh? centímetres Collons, té un idó Ja ha sortit de l'ànima això sí. eh? <ríe> I l'estat espanyol està de la llista del mig cap avall amb 13,85 de mitja Mm? 13, sí. Ara eh, això, això, això és en estat flàcid eh, o en estat erecte. Això és, suposo que deu no, ser eh, flàcid. No ho sé, vaja, no ho sé, si no, no, ho no, ho posa, que, de... no ho posa, no ho posa, no ho posa. Lo uh, no. que sí que és que vostè que deia, ui, que se sent Bé, una mica d'això... Eh, no... Bé, si és, si és flàcid, eh, és, és, una, és una passada, eh? Si 13 centímetres és flàcid, eh quan es posa allò que creu arribar a 20 centímetres, 3, llavors. 20... Pit, pitjor el, el de 17, que és el del Congo, 17 en 93, que són quasi 18 centímetres de mitja. Sí. Eh? Eh? Eh? Eh? Eh, amics, això sou que és en estat erecte, eh? eh bé, bueno, ho provareu. A veure, eh? si és en estat erecte, aquí hi ha un problema, perquè a Corea del Sur la mitja és 9,66, amb la qual cosa les senyores d'allà 10 en una lupa. Va, els coreans són molt petitets. Bé, jo diria que això, bé, bueno, això ja ho averiguaré, Uh, en fi, estàvem parlant d'això que és un estudi científic eh, Sí, vosaltres no he eh? començat a passar talls i ja veieu la primera eh? donen informacions eh? i no saben eh? són incompletes eh? és, és el que estàveu pensant eh? 13 13 centímetres que és eh? erecte o flàcid Flàcid? Eh? Flàcid? Eh, a veure, vostè, vostè això, crea... val, això vol dir que ahir no arriba bueno, Això ja sí, perquè s'ha sorprès quan han dit la mitja Espa... d'Espanya Digue... ha dit això, ell s'ha sorprès molt Clar. Per tant, vol dir que amb més d'una gacela es deu haver quedat eh, amb ganes. Sí, tant. Bé, amics, jo eh, em jugo a un sopar amb vosaltres. Sí. Eh, a eh, a can, no, can Subi, no. <laughs> eh, que ens a Què? A què? A jugo un sopar amb vosaltres a què? A, a, a què ens han estat erecte. A veure, 9 centímetres, perdoni, que estem entrant aquí ara amb una tonteria aquí, que això sí. sembla el Nacional Geogràfic, però 9 centímetres... Uh, en fi, és molt poca coseta, eh? Bé, bueno, ja, ja ho provarem, ja ho arreglarem, això, sí, ja, ja ho, eh, Miguel, ho investigarem. Eh, bé, sí. ja ho veieu, eh? l'avi fent, fent, eh? fent fardant d'aquell que té un trabucó, eh? Jo no he dit per ah, res eh. de tot això. Jo no he dit per res de tot això. És vostè que s'ho inventa. Bé. bé, amics, jo us, dic, jo us ho dic, eh? jo això ho he investigat abans, eh? ah. i tots aquests, tots aquests estudis eh, és han estat erecte. ja. Eh? Ho ho he investigat abans i jo preguntaixis tantament, vostè no ha investigat res, s'emesta s'està se quedant en sí. mi. Jo me, la, jo, jo me la vaig mesurar, eh? I llavors vaig vaig, vaig posar a internet això la mesura aquesta, llavors em va sortir això que diu l'avi, eh? Mm. I llavors això, eh, és és estat mesura eh? Això vol i... dir que si la mitjana Això vol dir que si la mitjana espanyola és eh, on quan dius tu 13.85, no supama di vostè 13.85. Sí. Bé, eh, amics, eh? Però això vol dir que hi ha gent que la té de 20 i hi ha gent que té micropenis. Eh? I la mitjana fa... Ah, eh, els eh, mitj... ah. si, en Nacho, si en Nacho Vidal teníem em sembla, 25 centímetres de, de, de rabo, eh? O, o, 20, o, o, omplia... o 20 centímetres... Omple... Eh, o 20 centí... omple un got d'aquells o... de cubata. O un got eh, d'aquells de cubata. La mitja, si és 14, no pot ser mai flàcid, eh? Perquè els el Nacho Vidal, amics meu seria un home vulgar, eh? Sí, no sé, ja. Bueno. ja ho averiguaré i la setmana que ve ja li faré 5 cèntims de tot això, que a més, a veure, la gent li, no li importa si vostè se l'ha medit o no se l'ha medit, sent jo el Monegal Bé, eh? jo, bé, amics, eh? qui no s'ha marit mai el tenis, eh qui no s'ha l'ha mai eh? Jo, jo jo ho faig a ull, dius això, això 35, 40 Abans ho feien no, a l'Emili Sí, però ja no. Ja Abans no, també no hi ha mili. No, ara tocaven els testicles amb una cullereta. Amb una cullereta. I, en fi. Okay. Bueno, el senyor, el senyor Monigal no ha fet la mili. No. Es va lliurar per sí, curcó. Eh? Bueno, escolti'm, eh? senyor Monigal, vostè m'està dissimulant, perquè estàvem parlant aquí de penis, vostè m'està dissimulant. El grup li va enviar els talls i vostè està gandulejant i fa els talls de la setmana passada. Bé, amics, eh? Bé, amics, em diu, em diu el grup tira-s'hi talls, eh? Bé, si es talla la connexió aquesta setmana, la setmana que ve farem nou talls, eh? I si la setmana s'ho en 12, eh? Bé, Mics, eh? No, jo, jo la feina la faig un cop, eh? No... Bé, però podria eh? haver alternat, home, algun d'aquesta setmana i altres de la setmana passada, Bé, mi, fer eh? Bé, Mics, per, per, un per cert, per cert, cert parlem de, de gandolejar, eh? Voleu que sou tant treballadors. Sí. sembla que aquí a Martorell fa 15 dies, el dilluns no va ser festa, sembla, eh? No, sé, ara, ara no ho sé, ara no recordo. No sé, deus. jo tampoc no, no me'n recordo. No recordo. Sí. No, no tenim a l'abast tanta informació nosaltres. Ja us, ja us ho dic jo, meus, eh? la setmana passada no l'altra... Bé, la setmana passada us van deixar sense col·laboradors eh? sí. I, fa, i fa 15 dies us van deixar sense programa. Eh? Que per a vosaltres és un alleujament, eh? però per la gent que pagueu impostos a Martorell, eh? aquesta gent... A Martorell no, no teníeu festa. Eh? Vosaltres a Martorell sou eh, i viu a la perifèria... Eh? De de Lopes Barcelona... Eh? Està insultant la gent de Martorell, no se'n dona compte. I no teniu festa, eh? no hi havia festa Martorell. No en canvi, aquests senyors, la programació van a normal menys ells que es van agafar la festa. Eh? Eh? Eh, a veure... Sí. Estàvem molt estressats. Senyor Monegal, abans, abans d'això, ha dit vostè dos coses. Una, que no era festa i tal, i l'altra, que els vam deixar sense telèfon. Qui els va deixar sense telèfon als oïdors? Bé, la demana passada eh, no, hi va haver, no hi va haver col·laboradors. A mi crec que se'm va tallar la connexió, no, sí. no sí. Però va passat els eh? anys. Però va ser culpa de Movistar, no nostra. Bé, amics, quan fa d'això? Ja sempre esteu amb el mateix. Eh? Bé, ja, ja, ja li puc donar una explicació, senyor Monegal. Nosaltres estem connectats per, per RDSI. Què ha passat amb el CAP avui? Eh? Que també li ha passat alguna No, amb eh? no, el CAP no, no, amb el Fidalgo amb Fidalgo, eh? Què li ha passat? S'ha tallat. Parlava del Torrent t ha entrat patrullant Patrullango de Ciudad i s'ha col·lapsat el telèfon. El telèfon es posa malalt. Bé, amics, això és... Bé. Vostè sap que hi ha una teoria del senyor Soler que diu que el senyor Fidalgo i vostè s'han posat d'acord per penjar el telèfon de tant en tant i així tenir vostè malament la línia. En amics, eh? Bé. Sí, bé, eh, no, no va a treballar, a, no ha treballat aquesta setmana, anem, vaja, sí. Anem a passar talls, anem a passar, talls, sí, eh, anem a passar anem. talls, perquè entre els penis i les festes... Eh. Ah, M'està dient que això dels 13 i escaig de centímetres serà tall de la setmana que ve? Bé, mig la setmana que ve m'hi jugo, jugo el que vulgueu, eh, eh. i que quedi constància. Si estàs gravant, Jordi, ho estàs, ho estàs badant, por ahí. Sí, eh. sí. Això, Jordi? sí cada vegada sí. que juga alguna després no, no, no serveix. Després es fa, sí, fa l'amnèsic, vostè. Ja veureu, veu, veures eh, per la setmana que ve com aquesta gent no sabrà eh, si era en estat erecte o en estat fàcil. Eh. Val, jo tinc aquí puntat eh? Jo tinc aquí puntat ja, i entraré a la pàgina eh, i li diré. I llavors què és si he jugat? No, eh? jo m'he jugat a que era un estat erecte. Val, estava en estat erecte, val, mm. perfecte. Eh? Molt bé, no? no queda no, no, clar, aquí queda, gravat. Queda, de clai i gravat. Molt rebé. Però jo dic, jo dic que la setmana que ve hi haurà si el silenci administratiu. No direu res. <ríe> que eh, que sí, home, que sí. Perquè eh, sí. un tema a l'altre aneu desinformant en desinformació. Té, sí, eh? no, no, que aquí hi ha, un, hi ha una pàgina web que està en anglès i el senyor Solem la traduirà i, i sabrem exactament el, el què, escolti'm. Eh? Bé, nics, parlant de desinformació, sí. eh, fixeu-vos Fixeu-vos a veure si, si el, en Requesens sap eh, l'emissora que treballa. Endavant. Com cada dilluns, aquí estem al peu del canó, a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada. Ja vaig tan de pressa que em menjo un número, en vez de dir 91.2, ja han tirat directament al 92. Sí, sí, sí. I rectificat, eh? Com el Messi, quan va ajudar la pilota i diu «ai, que no li...» i després torna i fa gol. Ah, Bé, amics, ja ho veieu. Passen d'un dia a l'altre. Eh? Bé, eh? no. M'havia menjat-ho. Bé, amics. Eh? Una altra cosa. Eh? Digui. Eh? Adéem, què? Ai, ara se'ns ha S'ha perdut la nota. Ara ha perdut la sembla nota. Me era... sembla que era el cap. Eh? Oi, parlen d'una ex... exposició. Eh? Veig en, que té el guió ploplet, qual... eh? En la qual en Eh, té participació. M'assembla que vosaltres igual també en teníeu. Anem a escoltar el tall endavant. No ens faci cinc cèntims d'una exposició que s'inaugura demà. I en el qual vostè, en el qual vostè té una, alguna cosa a veure. També, també hi ha alguna cosa a veure. I, i em sembla que vostè també i el senyor Soler. <sind handles> sí, sí. Fer, eh? El dia que, sí, que vostè mig, faci els una... El tracte, mira, eh? Els hi fer un programa a mida, eh? que s'ho eh? facin tots ells, eh? que organitzen una cosa, eh? organitzen una calçotada, parlem de la calçotada de la l'Avi, del Requesó, fer eh? una gincama, parlem de la gincama, muntem un programa de la gincama, eh? això sí que no caigui en dilluns que sigui festiu, eh? que si no, no, no, no podem parlar d'això, eh? Sí, amics, això és que ja... Eh? el dia que vostè faci una exposició de Canaris Flauta nosaltres també ho parlarem aquí. el senyor Monegal l'ha portat al papito a una exposició de Canaris Flauta en fi, emig, ja ho veieu eh? quan, no, quan no, no, la informació no és d'ells, desinformen perquè no tenen una informació completa eh? només parlen de coses eh? una mica coherents quan són coses que fan ells eh? és a dir que els, el programa els fa l'amplificador eh? ah. doncs en fi, sí, perquè és una exposició és... molt interessant que vostè no ha anat, malgrat ser periodista i gran rutier de la comunicació és eh? pen i lamentable eh si éscitaistes si és lalista eh? si no digui perquè després no diguin eh que jo que jo no mai em crio mi mateix, em vaig a criticar a mi mateix. Eh? Home. Eh? Això plou dire i tot, eh no em digui. Vaig tenir vaig tenir un moment de debilitat eh? un moment que no es pot repetir mai més eh si es torna a repetir plegaré eh? <laughs> Ma veu vaig. No ni... plori, home, no eh? plori, que s'està emocionant i tot, eh? Per elogiar, eh, per elogiar el, el, el, el carrellot del Grum. Et demana. Ha trobat molta coseta aquesta setmana o... Bé, o eh, sí. Eh, sí, ja hem trobat moltes coses. Eh, el Grum ha estat avispat aquest cop, ha estat bé el Grum. Un al·legi al Grum, home, per avui, favor. Avui està desconegut, sí, eh? Sí, un Tenim el grup plorant darrere, darrere el Jordi sí. i estan saltant les llàgrimes d'emoció, escolti. Sí, amics, des d'aquí eh, em torno a la meva culpa. Eh. Us prometo no, no tornar a ser èbil, eh. a bujar. Eh. Però escolti, però si perquè el grup... Digueu, a fer la seva feina... digueu, Perquè digueu que no, eh, que no em critico mai, eh, em faig un tall de mi mateix. Eh, avergonit, com es dic, eh, que ara mateix eh, m'agafaré un fuet i eh, començaré a picar-me a l'esquena. No cal, eh? home, no cal. No sigui un fuet resar, es refereix a, a lo que en castellà és, quanta... és un làtigo, no? Ah, un làtigo, eh? No, no, eh? dic... Un fuet es refereix a lo que en castellà es diu un látigo Li dic perquè, eh? igual, eh? la gent es pensa que agafa un terradelles i es comença a donar... Eh, bueno, vamos, amigos. Ahora vamos clavarlo en castellano y hablaremos en castellano para nom? que eh, tenemos que traducir eh, cada palabra... Eh, un fuet és un fuet. Eh? Si tenim els que traduixir, els traduixim. Eh? I d'on l'agafa? Del cordill? Bé, no. És, és, és un fuet que tinc, eh? que a vegades fem sí. x, algunes pràctiques. Amb, eh? alguna gacela, amb alguna gacela. Excitants. Eh? Sí. Ja, bam, bam, Clar, eh? El tratxo negre també se'l posa o no? Eh, de el tratxo cuir. Eh? El tratxo d'aquell de, de, de, de cuir negre. I la, i la màscara, allò que sembla en aquells lluitadors mexicans, també o no? X, també. També, no, no, sí, ho veig preparat, eh? I un eh, culleret d'aquells sí, de gos també se'l posa o no? Sí, eh, Miquel, voy, voy, ara m'estan dient gos també. Eh? No, no, no jo no, li pregunto, no. jo li pregunto perquè això és molt perillós, perquè Pedro J. El Ramírez el, ja, eh, el, el van filmar fent això. Sí, eh, Miquel, jo m'agafo el meu... bé, és igual. Eh? No. <ríe> Què s'agafa vostè? <ríe> ara dirà, jo m'agafo el fuet... S'està complicant, senyor Monegal. S'està posant sí, en un jardí sí, vostè sí. sol. Bé, amics, eh? Jo me'n vaig. Hosti, sí. No. sí, sí. La setmana que ve treballarà o què? O li dic al meu grup Bé. que no fa falta que faci els talls i fa els que li va enviar aquesta setmana? Bé, amics, eh? si, si és dilluns, i si no és un dilluns rar, eh? Si, però encara no és Setmana Santa, no? No, encara no. no. no però podríem anar practicant. Sí. quan és Setmana Santa, quan comença ah, no, no ho sé, encara, encara ho sé, queda, escolti, encara encara queda, queda no a l'abril em sembla, l em sembla. La, sí, l de, hi, ha, hi ha felicitat a la cadena sexta, que avui, fa 5 eh, anys que va, va començar a emetre això que ve ara eh? no, no, no, res, no, que, un rutier el, de la comunicació com vostè que es dedica és el senyor Soler estava fent temps perquè jo mirés el calendari la Semana Santa és la setmana del 18 o 25 d'abril Eh, el 18 és, és laborable, però el 25 és festa. Si 25 és la mona... Sí, el 25 és dilluns sí, de Pasqua. Sí, exacte, la mona. I llavors, el, el divendres sant, quin és el, 20... el 22? El 22. Divendres sí. sant, 23 dissabte sant, 24 dies de resucció, 25 mona. O bé, trompa, en el seu si er... cas. Això mateix, eh? A veure si resuciteu si eh? i feu alguna qualitat. Molt rebé. Molt bé. Doncs ho tindrem present, senyor Monigal. Tindrem present sí, els seus savis consells. No em, em vaig a dinar perquè no em subi. Eh? Ja, ja li donaré de per seva. Gràcies. Mm? Ens tornem a retrobar setmana que ve, eh, senyor Monegal? Bé, eh, amb els deures fets. Sí, senyor. A, a veure si és veritat. D'acord? Sí, doncs ens veiem. Eh? Fins de setmana que ve, Bona senyor Monegal. Bona setmana. Adéu. Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. That, son, you gotta workble sometimes I wanna but I'm a card dude but there ain't no cure for the summertime dude. oh well my mom and papa told my son you gotta make some money if you wanna use a to go right next Sunday. I didn't want to work Told the boss I was sick now you can't use a car Because you didn't work a little Sometimes I wonder What I'm gonna do But there ain't no cure For the summertime blues I'm going take two weeks Don't I ever find vacation I'm gonna take my problem To the U.S. Senyors i senyors, continuem en directe. Després d'haver paït la, la, la mini bronca del senyor Monegal, que dius... Home, avui ja estàs a criticar d'ell mateix. Ja sí, bé, bé. bé, bé comportes, bé. Es comporta, es comporta. Ha dit que ha tingut un moment de, de debilitat. Mm. Que el senyor Monegal tingui un moment de debilitat significa que està fent allò que en castellà diu «xotxeando». Bé, bueno, perquè ja té mm? una edat, més, ha fet eh, al llarg de, de tota la seva col·laboració en aquest programa, mm -hmm. i és la segona vegada. L'altre dia va fer una larde de que sabia per l'anglès. Sí. Avui, castellà. Bé, bueno, mm -hmm. bueno, avui... Ha... La setmana que ve ho provocarem perquè parli francès. Francès. Mm -hmm. mm -hmm. Està molt bé. Li deuen, què és que voler... E... En fi, bueno, que els parli ell, eh? millor perquè Exacte, sí, nosaltres, sí, sí, potser... perquè nosaltres no, no ens en sortirem no, no, no ens en sortirem no. No. No. en fi, són aquelles petites coses senyors i senyors eh, eh, Aena, de moment, sembla que ha arribat un acord amb el, amb el Ministeri i que de moment, allò eh, de la vaga queda com, com mort o sigui, que a la Setmana Santa podrem sortir per Setmana Santa diu que podrem sortir Clar. i podrem viatjar, jo de totes maneres no, que... aniria amb cotxe perquè hi ha gent que no és fiable. El que passa és que em sembla que l'acord que han arribat és molt favorable per, per ADN, no? Home, oh, evidentment, per evidentment. Per... evidentment. Perquè inclús el Ministeri està fent la, la publicitat de que, que vinguin, que no passa res, que AN treballarà i mm -hmm. tal, els controladors suposo que no diran res, els pilots tampoc, però jo els o sigui, diré, o sigui, jo aniré... Em trec també ben fallullo perquè descarrilen, o sigui que anem ah, en no. cotxe... Tot no, tot, tot no serà sempre... A 110. A 110, sí. En puguem, I encara n'hi ha en a 80, eh? Sí, encara n'hi ha en Inclús n'hi ha un, arribant a Barcelona per l'altre costat, que és a 50, eh? Sí, ho sé, ho sé. Entrant cap a la plaça de les Glòries és 50. Això mateix, venint del marat. Callat del i llavors t'avisa, compta radar, i vostè veu que un cotxe, i para, i el trosset, dius, aquest li ha pitat, pipip, pip, radar. No el, tinc, no el tinc localitzat, jo, aquest, eh? Tot, però pita. Ja, però que no, no, no, no l'hi he no vist, no bueno. l'he vist. Bé, doncs bé, senyors, senyors la multa, com va senyors. Això, això li ha passat a més dur, però no, no s'amoïni. Senyors i senyors, hem de posar ja punt i final eh, d'aquesta en companyia d'avui, d'aquest dilluns, primer dia de primavera, i recordar-los, com sempre, que el dilluns que de tornarem a estar aquí a partir dels 12 i algun minut a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, i com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Like